У вашій пам'яті повстає славне тремтіння гельзенкірхенських акцій і славна вимога аджамського власника. Ви на момент уявляєте собі опазурену лапу старого хижака і лисячі усмішки спритних приблуд. Уявляєте гостру красномовну гру пристрастей, що скінчилась нікчемно. Та нараз зім'явши й кинувши цю сторінку, ви вже бачите, як згодом, може й скоро, голубими шляхами словути підуть ці добровільні, посагом навантажені пранки, як швидко підхоблять здобич залізні руки й понесуть у степи, як заспівають у степах палки калорії і задудонять вічно юні двигуни. І далі Ще глибше зиркнувши, ви помічаєте в жилах чорну, неначе ебен, чорну із срібним полиском, чорну, що вже відцвіла й загусла кров. Галло! 60 мільярдів тонн кам'яного вугілля. Чіткі, яскраві акорди цифр. Ви помічаєте, як у цих глибинах мов дивовижне мереживо Послались ген ген на всі сторони численні кривизни численних проходів. Галло. 45,5 з половиною тисяч квадратових кілометрів, що під ними засталось мереживо. В глибині ваш позір перебігає з вивами похмурих галерей. Ваше око хутко звертає у вершлаги, перехоплюється сходами горизонтів, потрапляє у. Темрючну пащеку вибоїв. Ваше охо випурхує з-під наїжених бремзбергів, пролітає довгими штреками. Ваше око раз у раз натрапляє на жовтаві вогники, що блукають тут невиразно, блукають боязко, наче легендарні мандрівні блимавки, рештки загублених душ. Егеш, пильніше глянувши, ви помічаєте, іноді скрадливо повзе отрута і губить ці вогники, а хтось комусь вимовляє і не знаходить винного. Іноді зрадливо падає тягар і губить вогники, а хтось ламає руки шукає винного. Іноді громохко здригається пащека і засипає вогники, а хтось обурений та заповзятий знаходить винного. Тут щось ламається, а там тихенько потирають руки, бо матимуть прибуток. Тут не старчає шрубів. Зіпусто линви, страйкує кабель, а сортувальня – Кліпнула і тихо задрімала. Онгам бракує лісу, бракує рейок, вагонеток, а спантеличина підривка вже відстала, а тіні з вогниками недоладно потяглися з кутка в куток, з вибою до вибою. Ось зольність та засміченість доходять половини, а цей вибійник, цей десятник, хитренько озирнувшись, худчі стараються за кількість. Ось прикладом встановлювали вершлага, що досягає самого шару, і раптом, без причин, взялись ладнати Бремсберга. Хоч це безглуздо... Хоч більшість повстає, проте, як бачите, ладнають. Ось прикладом валяються машини, мертвіють по вибоях, цвітуть іржею. а хтось, як бачите, лагідно запевняє, що врубові зусилля такі смішні і такі даремні. Ось прикладом ще й досі не вкрито естакаду, а взимку холод і вітри коцюрблять рух. Вставляють гальма, втішаються з безладної откатки. Ви вражені, бере непокій, але сторожке око, що ви за ним простуєте, вже пойняла суворість. Міцна рука, що вас веде, вже почала на це загрозливо стискатись. Ваш погляд знову доганяє далеч.